þosto að 6. kafli Þegar Jesús hefur lokið öllum þessum orðum sagði hann við lærisvinna sína Þið er veitir eftir 2 daga eru páskar Þá verður mannsonurinn framseldur til krossfestinga Als þé og öldunga liðsins söfnuðu sig saman í hall æsta præssins er Kaifas og réðu með sér að hamsa Jesús með, með svikum og taka hann af lífi En þá sjáðu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 Hvar vilt þú að verið búið mér poskamáltíðina? Hann mælti, farið til ákveðins manns í borginu og segi við hann. Mestarin segir, minn tími er í nánd, hjá þér vil halda poska með lærisvenum mínum. Lærisvenandan gjörðu sem Jésús bauðum og byggu til poskamáltíðar. Umkvöldið satt hann til borðs með þeim tólf og er þeir mötuðust, sagði hann. Sannlega segi ég yður. Einna viður mun svíkja mig. Þeir eru mjög hryggir og sögðu við hann einnaf aðrum ekki er það ég herra. Það svaraði þeim svo sem dýfiði hendi í fatið meði mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu hérðan svo sem um er reytað en veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni af að aldrei fæðst. En Júta sem sveikan sagði rabbi, ekki er það ég? Jésús svaraði, þú sagðir það. Þá er þenn mötuðust og Jésús brauð, þakkaði Guði, brauð og gaf lærisvenum og sagði takkið og vetið þetta er líkami minn. Og hann tók halik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af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 muni þér allir hnyggslast á mér, því að rýta þér, ég mun slá hýrðin og sauður hjarðarinn að muni tvistrast. en eftir að égur er upp rísin, fara á undan niður til gallilegu. Þá segi Pétur, tótt allir hnyggslist á þér, skal ég aldrei hnyggslast. Ég svo sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hann í galar, myndu þrý svar afneita mér. Pétur svaraði, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisvinarnir. Þá kemur Jésús með hendir staðar, heiti Gertsi mani, og hann segi við lærisvinna, setjist hér með því að og byðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sónu sebetið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 Hann kemur aftur til lærisvinnuna og finnur þá sofandi. Þá sagði hann í Pétur, Þeir gáttu þá ekki vaka með mér eina stund. Vakið og byrðið að er fallið ekki í frestni. Andin er reyðu búin, en holdið er veikt. Aftur vekam brótt annað og bað, Fadir minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kalik, þá verði þinn viljið.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 Þá komu hinir loðu hendur á Jésu og tóku hann. Eitt þeirra sem að Jésu voru að sverðs og bráðfí, hjóð til þjónsæðsta pressins og sneið af honum eirað. Jésu sagði við hann slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munur fyrir sverði falla. Higgur þó ég geti ekki beði föðu minn að senda mér nú meira en tólfsveitir engla.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 Leituðu ljúfvitnisgekk Jésu til að geta lífláttið hann, en fundu ekkert, þótt margi ljúfattar kæmi. Loks komu 2 og sáðu. Þessi maður sagði ég get brotinnið um ustri guðs og reist það aftur á þreiam dögum. Þá stóð æðstir presturinn upp og sagði Svarað þú því engu sem þessir vitna gekk þér? En Jésús sagði. Þá sagði æðstir presturinn við hann,